Allah yualamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghizul arham wa ma tazdad wa kullu Mwenyezi Mungu anajua mimba bebayo kila mwanamke na kinachopunguka na kuzidi matumboni na kila kitu kwake ni kwa kipimo Alimu alghaybi walshahadati alkabiru almutaal ya mwenye kujua yanayoonekana na yana yasioonekana mkuu aliyetukuka sawa ammin um, مَن أَسَرَّ القَوْلَ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ نِسَاءٌ نَفِشَ كَوْلِيَكِ كَتِيْنُ وَأَن Bio, بين يديه ومن خلفه يحفظونه أمر الله ان يجي بانزى usiku wa anatembea jahara mchana lahu muaqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma وإذا أراد اللَّهُ بقوم سوء أن فلا مرد له وما لهم من دونه من و ان كل mtu analopunde la malaika mbele yake na nyuma yake linamlinda kwa amri ya Mwenyezi Hakika Mwenyezi Mungu habadili yaliyoko kwa watu mpaka habadili wao nafsini wao Na Mwenyezi Mungu anapotakia watu adhabu hakuna cha wala hawana mlinzi yoyote badala yake. Huwa yuriikumul barqa khawfan wa tamaan wa yanshi'us sahaba ndiye anekuonyesheni umeme kwa hofu na tamaa na huyaleta mauwingu mazito wayusabbihu arqadu bihamdihi wal malaa'ikatu min khifatihi wa yursilu thawaa'iq fa biha man Wayerisilu sawaaq fa biha man yasha wa hum yujadiluna fi llahi wa huwa shadidul mihan Naradi namtakasa Mwenyezi Mungu kwa kumhimidi na malaika pia kwa kumhofu. na yeye hupeleka mapigo ya radi yakampata amtakaye nao wanabishana juu ya Mwenyezi Mungu na yeye ni mwenye adhabu kali لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِ Wama duao kafirina ila fi dhalan kweli ni yeye yetu na hao wanaowaomba badala yake hawawajibu chochote bali ni kama mwenye kunyosha viganja vyake kwenye maji ili yafike kinywani mwake lakini hayafiki na maombi ya makafiri hayako ila katika upotovu. walillahi yasjudu man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asan na vileo mbinguni na katika ardhi binamsujudia mwenyezi Mungu tu vikitaka visitake. ابي يفيولي فيا اسبوعنا جوني قل من رب السماوات والارض قل لله قل افتخذتم من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ni nani Mola mlezi wa mbingu na ardhi sema Mwenyezi Mungu Sema basi je mnawafanya wenginewe badala yake kuwa ni walinzi nao wa hawajifai wenyewe kwa jema wala baya Sema Hebu kipofu na mwenye kuona huwasawa au hebu huwasawa giza na mwangaza au amemfanyia Mwenyezi Mungu wa shirika walioumba kama alivyoumba yeye na viumbe hivyo bikawadanganyikia sema Mwenyezi Mungu ndiye muumba wa kila kitu na yeye ni mmoja mwenye kushinda anzala minas samaa in fasalat awdiyatun biqadriha fahtamalas saylu zabdarabiyya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 kwa dalika yatضربu Allahu al-amthan kutoka mbinguni na mabonde yakamiminika maji kwa kadri yake na mafuriko yakachukua mapovu yaliyokusanyika juu yake na kutokana na wanavyoyayusha katika moto kwa kutaka mapambo au vyombo kutokea povu vile vile namna hivyo Mwenyezi Mungu ndivyo anavyopiga mifano ya haki na batil basi lile povu linapita kama takataka taka tu basi ama kinachofaa watu hubaki kwenye ardhi hivi ndivyo mwenyezi Mungu anavyopiga mifano lilladhina stajabu lirabbihumul husna walladhina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jamian wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi ulaika lahum suu alhisabi wamawaahum jahannam wabisalmihad walyawm wao mlezi watapata wema na wasiomuitikia hata wangelikuwa navyo vyote viliomo katika ardhi na mfano wa hivyo bila shaka wangelivitoa kujikombolea hao watapata hisabu mbaya kabisa na makao yao ni jahannam na hapo ni pahala pabaya mno Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah mtume huwa muujiza mkubwa kabisa ni yeye anayewakilla kila kitu na anazijua nafsi za binadamu tangu kumbwa kwao kutokana na mbegu za uzazi katika tumbo la mama mpaka wakati wa kufa kwao. Basi yeye anayejua mimba aneechukua kila mwanamke kama ni mume aonke kinachopunguka tumboni na kilichozidi wakati mpaka utimie muda wa mimba na mtoto wakamilike kukua azaliwe. Kila kitu kwao yeye subhanahu kina kipimo maalum na muda maalum. Yeye anayajua ya ghaibu tusiyoyahisi na tunayeshuhudia kwa ujuzi zaidi kuliko tunavyoshuhudia sisi na kuona. Na yeye Subhana huu ni mwenye shani kubwa iliyotukuka juu ya kila kiumbe. Anazijua hali zenu zote katika maisha yenu na maneno yenu na vitendo vyenu vyote. Basi anayajua mnawe ya ficha na yatangaza, vitendo na maneno. Na anajua vile ninavyojificha usiku na kujitokeza mchana na yote ni sawa katika juzi wake. Na Mwenyezi Mungu alitakasika ndiye anayekuhifadhini kila mtu anao malaika wanaomlinda kwa amri ya Mwenyezi Mungu na wanapia nazamu kumlinda mbele na nyuma yake. Na hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa hali ya watu kutoka shida kwenda neema na kutoka nguvu kwako mpaka wao wenyewe wageuze walionayo. Kufuatana na hali wanayoendea na Mwenyezi Mungu akitaka kuwateremshia watu maovu basi hawana wakwa nusuru, atai wa kunusuru ataiwalinda na amri yake walawpotezamia wa mambo yao kwa kinga na teremkia na uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu katika ulimwengu naonekana wazi na athari zake zipo ni yeye anayekonesheni umeme, ukakutisheni, kuona au mkahofu isikujieni mvua wakati msioihitaji, akakuharibia ni mazao. Au mkatumai kwa umeme itakuja mvua kubwa na kwa maslaha ya ukulima. Ni yeye anayefanya mawingu yaliyo mvua. Na hakika radi zinamnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu huwa Ta'ala kwa unyenyekevu uliotimia ikawa sauti yake mnayoisikia ni kama kwamba inamtakasa na kumsabbahi kwa kumhimidi kumsifu na kumshukuru kwa kumba kwake kama ni ishara ya nyenyekevu na vile vile roho safi msizoziona ni yani malaika pia zinamtakasa yeye na yeye ndiye anapela moto wa radi ukampata mtakaye na juu ya kuwepo ishara hizi zinazoonekana zenye dalili ya uwezo wake subhanahu wa bado wanabisha shaani ya Mwenyezi Mungu walitakasika. na yeye ni mwenye nguvu kubwa za kuvipinga vitimbi vya maadui na hayo masanamu wanayoyaomba kwa woga na kutafuta amani badala ya Mwenyezi Mungu pekee wajibu wito na maombi yao Hali yao ni kama mwenye kukunjua kiganja chake akingemaji ya kunywa na kiganja kisifike mdomoni na hali yao ikiwani hii basi hizo dua zao haziwi la kupotea na kuhasirika na yote vilivyomwambingu ni na duniani vitu watu majini na malaika vina Mwenyezi Mungu kwa matakwa yake na utukufu wake vikitaka visitake hata vivuli vyao kadhalika vikirefuka na kufupika kwa mujibu wa nyakati za mchana adhuhuri na jioni kwa kufuata la Mwenyezi Mungu na na vyokataza. Mwenyezi Mungu amemwamrisha nabii wake ya jadiliane na washirikina kwa kuongoa na kwa bainishia. Akamwambia ewe nabii, waambie nani alizumba mbingu na ardhi na mwenye kuzilinda na mwenye kuviendesha vilio humo. Tena uweleze jawabu iliyo sawa hii wanaishindania waambie. Huyo ni Mwenyezi Mungu anayabudu kwa haki hana mwingine wewe. Basi ni wajibu wenu muabudu yeye peke yake. Tena Ninawaambia mnaziona рели zilizothibiti zinazoonyesha umbaji wake kila kitu peke yake na juu ya hivyo mnawafanya masanamu kuwa ni miungu bila kukubali kuwa Mwenyezi Mungu ni mmoja na haya masanamu hayajifai wenyewe wa khairi wala shari vipi basi mnafanya sawa na muumba mwenye kupanga nyinyi mnafanya sawa baina muumba wa kila kitu na si kitu Mmekuwa kama anayefanya sawa baina viwili vinafikongana basi hebu ni sawa baina ya mwenye kuona na je giza totoro na mwangaza ni sawa je usawa huo unaingia kilini mwao au potovu wao mpita hadi hata wanadai kuwa hayo masanamu yao ni washirika wa Mwenyezi Mungu katika kuumba na kupanga hata yakadanganyikia wasijue mambo ya umbaji kama walizopotea katika kuabudu waambi yewe nabii Mwenyezi Mungu pekee yake ndiye muumba kila kiliopo, na yeye ni pekee yake katika kuumba na kuabudiwa mwenye kushinda kila kitu na hakika neema zake mtukufu mnaziona na masanamu yenu hayana athari yoyote katika neema hizo yeye ndiye anekuteremshieni mvua kutoka kwenye mawingu na mito na mabonde ya kamiminika maji kila kitu kwa kadiri yake alikadiria ya Mwenyezi Mungu mtukufu kwa ajili ya kuzalisha mimea na matunda ya miti na mito inapomiminika hubeba juu yake visiyokuwa na manufaa na huwa katika hivyo vyenye nafuu hubakia na visiyo na faida upita mfano wa hayo ni haki na batili kweli na uongo haki hubakia na batili ikapita na katika madeni yanayoyayushwa kwa moto wa kufanyia mapambo kama dhahabu na fedha na yanayotumiwa kwa manufaa mengine kama chuma na shaba kadhalika sehemu isiyona faida huwajuu kama povu na hutupwa na yenye nafundi hubakia kadhalika katika imani potovu hupita na ileyo ya kweli hubakia kwa mfano kama huu Mwenyezi Mungu Subhanahu anabainisha ukweli wa mambo na upiganisha mifano hii kwa hii hili yote yabainike wazi. Watu mujibu wa kupokea kwa uongofu ni mafungu mawili. Fungu moja liloritikia wito Mwenyezi Mungu muumba, mwenye kupanga, hilo litapata malipo mema duniani na akhera. Fungu jingine lisiloritikia wito aliyewaumba, hawa watapata malipo maovu akhera. Alaopuwa wanamiliki kila kilio duniani na fano wake mara ya pili. Hawawezi kujikinga na hayo malipo mauvu lakini watapata kumiliki hayo kwa hivyo yao wao ni hisabu ya kuoudzi na wataishia katika jahanamu na huko ni pahali paovu mno pa kuhishi.